Tehát előttünk a táblán egymás alatt a két számcsoport 31, 310, 38. No most éljétek bele magatokat abban a helyzetben, mondta Zénó kapitány, hogy idegen világ számára üzenetek kell, tudomásukra kell hoznotok, létezünk. És azt is ki kell fejeznetek, hogy fejlett matematikai tudással rendelkező lények vagyunk. Sokáig gondolkodtunk, végül Viktor törte meg a csendet. Hát először is küldenék három jelet, majd rövid szünet után egy jelet. Aztán pedig négy jelet. Ez 3,14 lenne, s ebből rájönnének, hogy ismerjük a Ludolf féle számot. Leon megcsóválta a fejét. Nem hiszem, hogy valaha is rájönnének. Ez a szám csak a tízes rendszerben ilyen formájú. Más számrendszerekben egészen más. Törhetnék a fejüket, hogy a sok lehetőség közül melyik számrendszerben mit jelent. Igazat adtunk matematikusunknak. Ő tovább a gondolatait. Mit szólnátok ehhez az ötlethez? Sorba közölném a következő számokat. Egy, kettő, három, öt, hét, tizenegy, és így tovább. Ezek a mennyiségek náluk is csak egyel és önmagukkal oszthatók. És ebből észrevennék, hogy értünk a számelmélethez. Bemutatkozásnak ennyi elég is, nem? Ők ennél figyelmesebbek voltak, mondta mosolyogva az kapitány. – Nem várják el, hogy gondolataikat megértsük, hanem transzponálják azokat a mi gondolkodási rendszerünkbe. Már felkiáltott. Te már megfejtetted a jeleket? Hát ez még nem biztos, de valamit kiolvastam belőlük. Mit, mit? Kiáltottuk kórusban. Kiindulásom ez. A földnek üzennek a naprendszer harmadik bolygójának, a három jelenti azt, hogy a harmadik bolygóról van szó, és a mellette lévő egy pedig azt, hogy távolságát a naptól egy egységnyinek tekintik. – Miért éppen egynek? – kérdezte Viktor. – Honnan tudják, hogy mi ezt tekintjük mértékegységnek? Biztosan nem tudják, legfeljebb feltételezik. Viszont így közölhetik velünk a legérthetőbben, hogy az ő bolygójuk milyen messze van a naptól. Értem már, csapott a homlokára Leon. A hármas és a tízes jelcsoport tehát nem három tizet, hanem háromszor tizet, azaz harmincat jelent. Úgy van, bólintott Zénó kapitány. Más szóval, bolygójuk a föld naptávolságának harmincszorosára van a naptól. Melyik ez a bolygó? kérdeztem kíváncsian. A Neptunusz, a nyolcadik a naprendszerben akkor ezt erősíti meg a következő két jel, a hármas és a nyolcas, mondta Leon. Most már nyilvánvaló, hogy azt mondják vele, a hármas számú bolygónak üzen a nyolcas számú bolygó. Milyen pofon egyszerű, így utólag, csóváta a fejét Márk. És a megfejtésen kívül rögtön adódik még tanulság. Nem tudtuk volna talán sohasem rájönni a jelek értelmére, ha nincs köztünk, Leont tőle szokatlan iróniával közbekérdezett. – Fizikusi? – Nem, válaszolta komolyan Mark. – Csillagász. Ez pedig arra figyelmeztet bennünket, hogy a hátralévő még megfejtetlen jelzéscsoportokat minden tudományák szerint meg kell vizsgálnunk. – Nagyon egyetértek, Márka, szólalt meg ismét Zénó kapitány. Itt van például a következő jelzéssor, amellyel nem tudtam eddig mit kezdeni. Első felében először van három jel, majd rövid szünetek után kétszer hat. Ezt pedig hosszabb szünet után nyolc jel követi, amelyhez rövid szünetekkel kétszer tizennégy jel kapcsolódik. Felírta a táblára. Három, 6, hat. Nyolc, 14, 14. A hármas itt is a földet, a nyolcas pedig a Neptunusz jelezheti, mondta Leon. Ez nem vitás, helyeselt Zénó kapitány. De mit kezdünk a hatos és a tizennégyes számcsoportokkal? Semmiféle összefüggést nem találtam eddig közöttük. Bár csak, szólt közben már. Azt már biztosra vehetjük, hogy ami a Földön hatnak felel meg, az a Neptunuszon tizennégynek. Leon felemelte az úját. Talán a számok ad valami magyarázatot. Rögtön kiszámítom. Ne fárazd magad, Legyint ez Zénó kapitány Már kiszámította. 2,3333. Ebbe a számba pedig semmiféle csillagászati törvényszerűséget nem tudtam eddig felismerni. A két bolygónak sem a tömege, sem az átmérője nincs ilyen viszonyban egymással. Próbálkoztam a gravitációk viszonyával, még a szökési sebességgel is. Széttárta a karját, aztán az asztalra ejtette. Hasztalam! Mind jobban belebonyolottam a szám rengetegbe, s inkább abba hagytam. – Jól tetted? – mondta Márt. – Nyilván egészen más területen kell keresnünk a megfejtést. – Hát igen, de hol? Már tanácstalanul megvonta a vállát, nem felelt. Hajnalodott, fáradtak voltunk már a sok számolástól, legszívesebben lefeküdtünk volna aludni, ám egyszerűen képtelenek voltunk felállni az asztaltól. Olyan új világ kezdett feltárulni előttünk, amelynek létezését már régóta sejtettük, de amely csak most kezdte el ilyen közelről megmutatni nekünk magát. Nézzük meg Ali színusz görbét. szólalt meg nagy sokára Leon. Hát, ha ezek adnak valamit új kapaszkodót. Ettől felvillanyozottunk. Kiteregettük az asztalra hosszú papírcsíkot, és fölé könyököltünk. Ali magyarázni kezdett. A rádiótávcsővel felfogott jelentésekben először mindig kilenc rövid jelet kaptunk, aztán ugyanazt az idegesítő jelvibrációt, amelyel a hold mesterséges hódjaként felfedezett gömbjelei hosszabbak voltak a főbosz keringő fém A két jelzés feltétlenül összefüggött, mert többször megismétődött, és mindig így. kilenc rövid jel, majd a vibrációk. Zénó kapitány felemeltek tekintetét. Mit akarhat a Plútó? Azt hiszem, most már előttetek is világos, hogy a kilenc jel csak a naprendszer kilencedik bolygóját jelentheti. Két dő nézett ránt. Az biztos, bollogatott már. A vibráció pedig veszélyre figyelmeztet. Ne haragudjatok, szóltam közbe kétségbe esettem. Én ezt nem tudom nyomon követni. Az imént a Neptunusz üzenetét fejtegettük, most meg már a Plútó üzenete van előttünk. Reménytelenül rázogattam a fejemet, mint akinek bovármászott a fülébe. Türelem, öregem, mondta Ali. Mindjárt világosabb lesz előtted is minden. Nem mondtam még, hogy ehhez a jelcsoporthoz hosszabb szünet után egy másik is csatlakozott. Mégpedig, itt elhallgatott, kötekedő mosolya nézett végig rajtunk. No, találjátok ki, mi volt ez? Nem tudtunk felelni, a válunkat vonogattuk. Annyit elárulok, hogy két számból állt. Leon felé fordult. Ki nem mond? André szólalt meg. Hat és tizennégy? Nem. Akkor nem lehet más, mondta énó kapitány, csak a három és a nyolc. Annyi, eltaláltad. Ezek szerint Görbéd megfejtése az, hogy a nyolcadik bolygó üzeni a harmadik bolygónak, a kilencedik bolygót veszély fenyegeti. Most már csak arra a kérdésre kellene választ kapnunk, mi ez a veszély? Azt hiszem, erre is felelnek a jelek, mondta csendesen Leon. Hogyan? Amíg együtt dolgoztunk Alival, én arra törekedtem, hogy a jelek számszerű törvényszerűségével vonjak le valami következtetést. Először is megállapítottam, hogy nem csak az egyes jelsorok, hanem a többi jelsorból álló csoport is megismétlődik. Éppen ezért ezt tekintettem annak a kerek, zárt egységnek, amelyből ki kellett indulnom. Összesen 1369 jelből áll az újra és újra megismétlődő jelzés csoport. Ebben a szünetek is benne vannak, mondta Ali. Ez fontos. A következő lépés az volt, hogy próbáltam rendező elvet találni az 1369-ben. Elég hamar rábukkantam az első, sokat sejtető törvényszerűségre. Harminc hétnek ennyi a négyzete. A többi már szinte magától jött. 37 hét viszintes sorban, és harminc hét függőleges oszlóba rajzoltam föl a jeleket és a szüneteket úgy, ahogy a szövés mintákat szokták. – Hol van az a rajz? – kérdezte izgatottan Márk. Leon elény csúsztatta a legfelső papírcsíkot. – Itt van, nézzétek meg! Azért nem szóltam eddig róla, mert nem tudtam vele mit kezdeni. Érdekes volt, de nem mondott számomra semmit. Most már azonban, hogy a vörös villámok jeleiből ennyi mindent kiolvastunk, kezdem sejteni, mit jelent. Egy szinte primitíven egyszerű ábra feküdt előttünk az asztal közepén. Zénó kapitány figyelmesen tanulmányozta a két egymáshoz közelítő körívet és a külső neki futó egyenest. Logar lészet vett elő, azzal méregette az ívek legnagyobb és legkisebb távolságát egymástól, majd a középponttól. Sejtésed nem csal, mondta később. A belső ív 30, a külső pedig 41 egységnyire van a középponttól. Ugyanannyi a távolsága a Neptunus és a Plutó pályájának a naptól. Az is világosan látszik, hogy ellipszis évszelvényekkel van dolgunk, mégpedig olyanokkal, amelyek közül a külső közelít a belsőhöz. És egy távolabbi ponton metzi is ezt, a Plutó pályája pedig metzi a Neptunuszét. Kétségtelenül ennek a két bolygónak a pályájából látunk itt egy szakaszt. Mi az az egyenes? kérdeztem én. Nem lehet más, mint a naprendszeren kívül jövő térségből közeledő égi test Még Mégpedig a bakonyi objektumé, ugrott fel az asztaltól Márk. Itt a végső bizonyíték. – Valóban évek óta figyelmeztettek bennünket a fenyegető antianyagi testre. – Azt sem tudtuk, hogy a világon vannak – mondta Viktor. – Ma már tudjuk, s azt is megtanultuk, hogy figyelmes, gondolkodó természetű lények. Leon szólt közbe. – Akkor vajon most mit akarnak a bakonyi objektummal? A kérdés meghökkentett bennünket. Erre nem gondoltunk eddig. Most azonban egyszerre világos lett az összefüggés – a bakonyi objektum újabb, ijesztő jelenségeiben a szilícium törpék kezét kell keresnünk. Másnap délután még lesen nyugodott a nap, amikor az égnek irányított távcső ismét megjelentek a bakonyi objektum felvillanásai. Az újabb pozíció mérések szerint már biztosak voltunk abba, hogy az égi test pályája erősen módosul. Haladási iránya egyre inkább a Neptunusz felé mutat. Márkot nehéz volt féken tartani. Dühöngött, elmondta a szilícium törpéket mindenféle csavargónak, rablótársaságnak. Éppen te beszélsz így, ugratta Viktor. Tegnap még azt mondtad, hogy figyelmes, gondoskodó lények. Az tegnap volt, legyintettingerültem már. Értsétek meg, nincs joguk ahhoz, hogy elvegyék a föltől a bakonyi objektumot. Ez a miénk. Az emberiség hatalmas áldozatával fékeztük meg, s akkor ők most egyszerűen elorozzák előlünk? Joguk lehet, hogy nincs, de erejük van hozzá. Márk valami gorombaságot akart mondani, de Zénó kapitány mellé lépett és csitítóan vállára tette a kezét. Ne el az ítéletet. Abban igazad van, mi fékeztük meg a bakonyi objektumot. De tovább nem törődtünk vele. Hagytuk, hogy haladjon módos út pályáján tovább. Most pedig azt hagyjuk, hogy ezek a szilícium törpék felgyorsítsák, és a naprendszer teréből, a jelek nem erre mutatnak. Nyugodj meg! Sebessége nem nő, hanem csökken. Nincs mit tennünk, meg kell várnunk, mi történik az elkövetkezendő napokban. E végül is még az sem biztos, hogy valóban a szilícium törpék tevékenységéről van szó. Mi más történhetett volna? Zínó kapitány megvonta a vállát. Sok minden. Például mondok rögtön egy lehetőséget. Régóta tartja magát az a feltételezés, hogy a kisbolygóknak azon a sűrű övezetén kívül, amely a Mars és a Jupiter között van, van egy külső zóna is. Megtörténhetett, hogy a bakonyi objektum belekerült most ebbe a kisbolygó övezetbe, és egymás után összeütközik a parányi égi testekkel, azok roncsaival. – Akár így van, akár úgy – sóhajtotta Márk. – Nagyon sajnálnám elveszíteni a bakonyi objektumot. Mindjártunkat izgatott az antianyag jégítes szívünk mélyen márkal éreztünk együtt. Tenni azonban nem tudtunk semmit. – Milyen kicsi még mindig az ember? – mondta hosszú szünet után Leon. – Ilyenkor veszük csak észre. Nyomott hangulatba szótlanul üldögértünk, amikor váratlanul André nyitott be. Kerek, kis arca még kerekebb volt, és sugárzott az örömtől. Köszönt, elnézést kért a késedelemért, majd azt mondta. A hatos a szenet, a 14es pedig a szilíciumot jelenti. ho, -ho nem értitek, kacagta el magát André. A jelekről, a vörös villámok jelzéseiről beszélek. Tegnap este, emlékeztek, ott hagytuk abba, hogy három, hat, hat, és a nyolc, 14 tizennégy jelsorral nem tudtunk mit kezdeni. Én pedig most azt mondom, hogy a hatos a szenet, a 14-es pedig a szilíciumot jelenti. Miért éppen azt? kérdezte Viktor. Azért, mert atomszerkezetük törvényszerűségeit fejezik ki ezek a számok. A szén atom magjába 6 pozitív töltésű proton és 6 semleges neutronban. Logikus tehát, hogy ezzel jelöljék a szemet. Ugyanígy értelemszerű a szilícium jelölése is a 14 -jel. Egyik pillanatról a másikra eltűnt nyomott hangulatunk. Minden képzeletet felül múló távlatok nyíltak meg ismét előttünk. André felfedezése nyilvánvalóvá tette, hogy a vörös villámok valóban a szilícium törpék jelzései, mert mi mást is jelenthet ez a jelzés, hanem azt, ami a harmadik bolygónak, a Földnek a szén, az a nyolcadik bolygónak, a Neptunusnak a szilícium. Az üzenetet küldő értelmes lények tehát most már kétségtelenül szilícium lények. Szervezetük molekuláiban a szilícium atomjai körül csoportosulnak a különböző elemek. A hírtől még már is lehiggadt. Nem volt ciporkázó kedve, mint máskor, de együtt törült velünk. – Hogyan jöttél rá? – kérdezte Andrétól. A következő jelsorból, amely így szólt. 3, 6, 6, 8, 8 és 8, 14, 14, 1. Az első fele azt jelenti, hogy a harmadik bolygón élők szervezete szénre épül, és életelemük az oxigén. A második pedig azt, hogy a nyolcadik bolygó lényeinek szervezetében a szilícium az alapelem, és életelemük a hidrogén. Na éppen ez a hidrogén, ez a magányos egyes a 2.14-es után villantotta fel bennem a megoldást. Egyedüláll, mert magvában csak egy pozitív töltésű proton van. Az oxigént már nem jelölheti csak egy nyolcassal, hiszen ugyanannyi értékű neutron is van atommagjában. Következős kép két nyolcas fejezheti ki leghívebben. A többi aztán már ment magától. Az egész társaságból talán én voltam a legmegilletődötte. Soha sem gondoltam volna, hogy néhány számmal, ilyen egyszerű jelekkel ennyi mindent tud üzenni nekünk egy távoli világ, egy eddig alig ismert bolygó. Mindig úgy képzeltem, hogy előbb képeket közölnek majd az ismeretlen lények egymással, és a képek alapján közös szótát szerkesztenek. Lehet, hogy eljön ennek is az ideje. Egyelőre azonban a számok kitűnő közvetítői gondolataiknak. Zénó kapitány felállt, íróasztalához ment, és újabb jelsorral tért vissza közénk. Ezt ma hajnalban fogtam, mondta, miután ti hazamentetek. A jelek így sorakoztak egymás után. Három darab egyes, kilenc darab egyes, nyolc darab egyes, és négy darab egyes, tehát három, kilenc, és nyolc, négy. A nehézséget az okozza, folytatta az kapitány, hogy ez a jelzés magában áll, nem függ össze egy másikkal, mint az előbbiek közül bármelyik. Az már biztos, hogy ez is a Földről és a Neptunuszról a két bolygó kapcsolatáról akar valamit mondani. De mit? Tanástalanok lettünk. Abba rögtön megállapodtunk, hogy itt most nem jelölhetnek elemeket a számok, mivel magányosan állnak és nem megkettőzve. Más irányból kellett keresnünk a megoldást. Állítsuk aránypárba a kilencet és a négyet, ajánlotta Leon. Viszonyszámok 2,25 század. És most két olyan fizikai mennyiséget kellene keresnünk, amelyek a kétféle élővilágba ugyanilyen arányjal viszonyulnak egymáshoz. Hosszú és sokáig meddő tanakodás kezdődött, amely heteken át lekötötte minden energiánkat. Otthon, pihenés közben is az egyre rejtélyesebbnek tűnő két számmal, a kilenccel és négygyel foglalkoztunk. A bakonyi objektum közben haladt tovább megváltoztatott útján. Világosan kirajzolódott előttünk, hogy jól előkészített és következetesen végrehajtott vállalkozásnak vagyunk a tanúi. Az égé haladási iránya félreérthetetlenül a Neptunusz felé mutatott. – Most már bizonyos, hogy befogják hordjuknak, mondta egyik alkalommal Zénó kapitány. – Elég baj az, keserget Márk. – Nincs igazad, Vajuk be őszintén, sejtelmünk sem volt honnan veszünk annyi energiát, amivel a Jupiter körét telepíthetjük? Ők most megmentettek bennünket ennek a gondjától. A naprendszer hasznos tagjává teszik a bakonyi objektumot. Sovány, igaz? A nagy elektronikus távcső mellett ültünk, és Zénó kapitány beszélgetés közben is a képernyőt figyelte. Figyeljétek csak! kiáltott fel hirtelen. A képernyőn a Neptunus látszott, és alig észrevehető parányi pont volt mellett a Neriéda, az egyik holdja. Ám egyszerre csak felragyogott a kis hold. Százszoros fényerővel tündökölt, aztán ugyanígy ki is hújt. Pár másodperc múlva megismétlődött a Neriéda játéka. Egymásra néztünk. Mi ez? kérdeztem csodálkozva. Valamit akarnak a szilícium törpék, mondta Zinó kapitány. Izgatottan és álmélkodva ültünk az elektronikus távcső képernyője előtt. Erről eddig nem is szóltál, mondta Márk szemrehányóan. Eleinte nem tartottam különösen fontosabbnak, felelte Zénúr kapitány. Annyira benne voltunk a jelzések bűvéletébe, annyira lefoglalt minnyájunkat a megfejtésük, hogy nem nagyon törődtem az egészszel. Pedig már hetekkel előbb felfigyeltem a nerijéd a kisebb felvillanásaira. Szóltam a különböző observatóriumoknak, megkértem, hogy figyeljék őket. Mi már csak a bakonyi objektum miatt sem tudtunk volna foglalkozni vele. Tegnap kaptam meg a különböző észlelések adatait, ez késztetette arra, hogy magam is látsövet irányítsak rá megint. Szavai közben harmadszor is fellobbant a nerijéda, aztán hosszabb szünet következett. Eddig három egymást követő jel volt, igaz? kérdezte Zénó kapitány. Igen, annyi. Na látjátok, ez is azt erősíti meg, amire gondolok. A harmadik bolygónak a Földnek szóló üzenet ez a Neptunuszról. Ez a legkülső holdja a bolygónak, önmagában is érdekes, különös égi test. Az általunk ismert valamennyi hold közül eszkering a legelnyújtottabb elipszis pályán. Van olyan helyzet, amikor tízmillió kilométernyére távolodik el az anya bolygójától. Az ív ellenkező szakaszán pedig két millió kilométerre közelíti meg. Mennyi ideig kerüli meg a Neptunust? kérdeztem. Mielőtt Zénó kapitány válaszolhatott volna, ismét láttuk a képernyőn a felvillanást, amiután rövid időközökben egymást követték a nerijéd a lobbanásai. Megszámoljuk, hány jelzés jön most, mondta Zénó kapitány, s folytatta a magyarázatot. Másfél év a ideje. Kicsi égítest, pár száz kilométer az átmérője. Ezért olyan halvány. Azóta ismerjük csak, amióta nagyobb távcsöveink vannak, de átmérőjét még máig sem határozták meg pontosan. Színképet kellene készíteni a felvillanásokról, javasolta Mark. Már végzik ezt a munkát. Elsőnek az Észak-Afrikai Atlas Obszervatórium vállalkozott rá, mivel ők fedezték fel az egész jelenséget. Az újabb jelsor kereken nyolc felvillanásból állt. Ez kétségtelen létette, hogy a nerijédak különös viselkedése szerves része a vörös villámok rejtéjének, a szilícium törpék híradásának. A színképelemzés megerősítette véleményünket. A felvillanó fényjelekben egyszerre villant három szín. A vörös, a sárga, a zöld. A felvételeken jól látszott a három keményen kirajzolódó vonal. – Ezek a szilícium törpék akarnak tőlünk valamit? – mondta Zénó kapitány tűnődve. – De mit? – Nem tudtunk rá felelni. – Jeladást várnak tőlünk, nem? – kérdeztem. – Lehet. Töprengésünket a rádiotelefon berregése zavarta meg. Zénó kapitány a készülékhez ment és vételre kapcsolta. A hangszóróból Viktor ideges reket hangja szólalt meg. Televíziós képek a Neptunusz irányából. Már harmadszor. Gyertek át a lihoz. Rögzítsétek a képeket, mondta a mikrofonba Zénó kapitány. Azonnal indulunk. A vételek időpontját is jegyezzétek fel. Közben bekapcsolta a távcső automatikus vezérlő és regisztráló berendezését, hogy addig is nyoma legyen a nerijéd a minden jelenségének, amíg mi távol leszünk. Utána felmentünk a tetőre, beszálltunk a helikopterbe. Már küldt a kormányhoz, s pár másodperc múlva már kelepelt felettünk a hatalmas, négyágú légcsavar. Alattunk méltóság teljesen úztak el az alpok komor, hófőtte tehet csúcsai, zegzugos, mély völgyei. Máskor elgyönyörködtünk volna a táj varázslatos szépségébe, most azonban nem volt türelmünk hozzá.